Mela de Carlo Goldoni de ce plângi iarăși? Ți s-a întâmplat ceva? Nu, nu, nu, doamnă Ghevi, nimic Dacă nu ți s-a întâmplat nimic De ce plângi? Mi-am amintit iarăși de biata noastră stăpână și... s ierte Dumnezeu pe biata noastră stăpână Dar au trecut trei luni de când s-a prăpărut N-are rost să plângi mereu ca la mormântare Ajunge, droga Nu mă pot stăpâni, doamnă Ghevi N-am să pot uita niciodată a fost atât de bună cu mine. A fost bună cu noi toți, dragă. -mi. Dar cu mine s-a purtat ca un înger. Eram... Eram un biet copil nevoiaș când m-a primit în serviciul ei. Tata nu m-a mai putea ține și pe mine din sărăcia lui de țăran. Stăpâna... Stăpâna m-a ocrotit. M-a învățat carte și... Mi-a dat educație ca unei domnișoare de parcă aș fi fost copilul ei. Cum... Cum aș putea să să nu uiți niciodată! Te-ai iubit mult! Eu sunt de 20 de ani în casa asta și știu multe! Biata noastră stăpână n-a avut, din câte cameriste s-au pelindat aici, niciuna mai bună, mai harnică și mai credincioasă ca tine! Doamne! Era firesc fi. să-i fi dragă! Oh, sunteți bună cu mine, doamnă, Kevin! mi și dragă și mie, Pamela! Mi-eși dragă ca o fică! și îmi pare foarte bine că ai rămas cu noi chiar după moartea stăpânei noastre! Stăpâna! M-a lăsat în grija fiului ei. Mă va ține oare, Milor? Da, și el te iubește, dragă Pamela. Când se va căsători, eu o să fii camerista soției lui? Da. A soției lui. Nu ți ar place? Vorbești despre el cu multă căldură. Da. Doar este pânul meu, nu? Sunt sigură că o să rămâi la noi. Despre asta ți-a mai scris, dragul meu, tată, de aceea mă grăbesc să închei scrisoarea. Așadar o să rămân în serviciul Domnului Lord. Vă trimit câteva guinee din ceea ce mi-a lăsat prin testament regretata mea stăpână și binefăcătoare. Așa o să vă mai puteți prinde vreo nevoie, iubiții mei părinți, și o să aibă și tata de unde face față cheltuielilor de drum. Te aștept cu multă nerăbdare, tată, să vii așa cum mi-ai promis, dacă... Scrii, Pamela? de oh. oh. oh. oh. cine e scrisoarea? Scriu părinților mei, Milord. aată mi ce ai scris. Oh, milord, știți, eu nu scriu frumos. Ba, știu că scrii foarte frumos. Oh, da, vă rog, vă rog, nu pot Dăm mi scrisoarea, vreau să văd. Poftim, sunteți stăpânul meu, vă ascult. Dragii mei părinți, de când v-am scris... <laughs> Ține-o, Pamela, văd că scrii foarte frumos Scriu și eu cum mă pricep Îmi dați voie să mă duc, Milor Unde să te duci? Stai aici, Pamela Mă aștepte doamna Gaby Tu să mă asculți pe mine, eu sunt stăpânul tău, nu? Ai spus-o tu însăți. Vă ascult Așa se cuvine. Și pentru că mă asculți, îți dăruiesc un inel Ce? ține -l. Un inel mie? <laughs> Nu-l recunoști? Este inelul mamei mene Da, da, le recunosc, da. Ce vreți să fac eu cu el? Să-l păstrezi în amintirea ei. Mama ți l-a lăsat ție. Credeți că... Hai, pune-l în deget. Nu, nu, nu, nu mi se potrivește. Dă-l în coace și dă mâna. Nu, nu, nu, domnule. Mâna, mâna, spun, nu mă oh, supăra. Oh, ce oh. ești? De ce plângi, Pamela? I-am făcut un rău foarte mare, nu vezi? I-am dăruit un inel. Adică plânge de bucurie. Nu pleca, Pamela! Lăsați-o, Milord. Se duce în camera ei să se liniștească. ce nu-și dă seama că mi-e dragă? Gary, nu pot trăi fără Pamela. Pamela! Pamela, stai! Pamela! Pamela! Milord, milord, dumneavoastră aici! Pamela, trebuie să-ți vorbesc. Milord, să o chem pe doamna! Nu, pe nu, nu, nu, nu avem nevoie idee. Milord, nu puteți să rămâne aici. Eu nu... Cum adică? Stăpânul nu poate umbla în casa lui după cum e voia? Ba da, da milord, dumneavoastră sunteți stăpânul. Dar atunci trebuie să plec eu. Ce vrei să spui? Locul meu nu mai este în casa dumneavoastră. De ce? Eu, eu sunt cameristă și... și dumneavoastră nu aveți soție pe care să o servesc. Ah, de asta? Da. Asfaltă, Pamela. Soara mea, Milady Daura, vrea să te primească în serviciul ei. Ce spui? Puteți dispune de soarta mea cum doriți. Bine, dar vreau să știu și părerea ta. Eu, eu sunt prea puțin îndemânatică pentru o persoană ca Milady. Mama dumneavoastră... Mama dumneavoastră a fost întotdeauna îngăduitoare cu mine. Milady este o persoană pretențioasă și... După că te înțeleg, nu-ți prea sură de perspectiva asta. Ba da! Ba da, Milord! Aș fi foarte mulțumită dacă Milady... Dar nici nu vreau să pleci din casa asta. De ce, Milord? Pentru că mama te-a lăsat în grija mea. Dar dacă voi fi în serviciul surorii dumneavoastră, nu voi pierde protecția pe care binevoit să mi-o acordat? Sura mea e nebună și rea! Iertați-mă, milor, dar... Dacă este așa, de ce mi-ați propus să o servesc pe mi, Lady? Ca să văd ce să-mi răspund. Puteați fi sigur că nu voi călca porunca dumneavoastră. Speram că vei refuza să pleci din casa mea. De ce, domnule? Credeam că știi. Că știi că eu te iubesc, Pamela. Dumneavoastră... Lord, dumneavoastră mă iubiți? Da. Dacă acesta este adevărul... Acesta este adevărul. Atunci, atunci voi pleca imediat la milady. Te lasă inima să pleci din casa asta. Trebuie să plec. Îndrăzni să mi te împotrivești? Voi îndrăzni orice dacă va fi nevoie. Dar sunt stăpânul tău. Eu, eu însă nu sunt sclava dumneavoastră. Lăsați-mă să plec. Hai să pleci când am să spăluncesc eu. Nu, nu, nu mă veți reține cu forța. Stai după ajutor, dacă, dacă nu-mi dați pace. Dar ce sunt eu, sunt, sunt demon de te așa. Mai rău decât demon, dacă vă purtați așa. Iată, Pamela, 50 de guine. Ține-le. cu ele ce vrei tu. Ține-le dăruiesc. Ce vrei să cumpărați, milord? Ia le-ți spun că de nu... Le iau. Le iau dar cu o condiție. Ce condiție? Ce condiție e, Pamela? Le iau cu o condiție. Să mă lăsați să vă spun câteva cuvinte fără să mă întrerupeți. <gătări> Vorbește. Vă să să nu te întrerup. Milord, milord, eu sunt o beată slujnică. Dumneavoastră sunteți stăpânul meu. Dumneavoastră sunteți un nobil bocat. Și eu. Eu sunt o fată săracă. Dar două bunuri avem amândoi deopotrivă, demnitatea și judecata. Judecata mea îmi spune că demnitatea este o comoară a fiecărui om. Asupra demnității mele nu are nimeni niciun drept, oricât de nobil ar fi. Ah. Milord, Dar Milord, eu... mi-ați promis să nu mă întrerupeți. De ce vă înjosiți purtându-vă așa cum vă purtați? Păstrați-vă banii pe care credeți că îi pot prefera demnității mele. Am spus ce am avut de spus, Milord. Vă mulțumesc că mi-ați îngăduit să vă vorbesc. Aici erați, Milord? Da, aici. Sunteți așteptat de Miledy, sora dumneavoastră. Să se ducă la Dracu. Miledii și Dracu se cunosc bine? Milord, e adevărat că nu vrei să stai de vorbă cu mine? De ce ai venit fără să mă anunți? Aveam până acum impresia că o soră poate să-și această libertate, Bine, nu? bine, bine. Dacă tot ai venit, ia loc. Aș vrea să-ți vorbesc. N-am chef de vorba. Na, și ce vrei să-mi spui? Cumnatul meu, cavarelu Arnold, s-a întors la Londra. Da, și? Va veni să te viziteze. Voi fi fericit să-l primesc. Călătoria prin Europa l-a făcut și mai sigur de sine. E pur și simplu scânteitor. Da. Povestește lucruri extrem de interesante. Sunt gata să-i admir progresele. Punem iubitul meu, frate. Te-ai decis în sfârșit să-mi o dai mie pe Pamela? Da. Ei, voi da voie să vină la tine. Și acum lasăm. Milord, pe mine m-ați căutat? Da. Am hotărât să plec la mașină. Mă voi îngriji de toate, Milor. Vei veni și dumneata cu mine. Cum doriți dumneavoastră, Milor. Vor veni cu mine și... jonata și Isaco. Cum porunciți dumneavoastră, Milor. Spune-i, că trebuie să vină și ea. Așa voi face, Milor. Porunciți să meargă și Pamela, nu? Nu. Pamela va pleca din casa mea. Unde? La Milady, soara mea. Sărmana. De ce? Iertați-mă, Milor, dar cu Milady... E greu, îmi îngătui să spun pentru că sunt de atâția ani majordomul casei acesteia și vă cunosc de mici Da, Da, lume. bine, bine, bine, vom vedea noi. Ia cine-i Milord, a venit Milord Arthur. Oh, roagă să intre. Bună ziua, Lord Belfill. Oh, Lord Arthur. Îmi faceți o deosebită cinste. Lordman. Da. Să ni se servească ceaiul. Am înțeles, mm. Milor. Un ceai bun e o băutură excelentă pentru stomac. Așadar, Lord Banfield... <coughs> Doreți să-mi spuneți ceva? Da, Milor. Familia Banfield este de atâtea secole una din cele mai onorate din Anglia. Atâția lor Banfield au fost mândria Parlamentului. Dar ani trec... Nu vă gândiți, lor, Danfil, că acum aveți vârsta cea mai potrivită pentru căsătorie? Cine se căsătorește prea târziu, se lipsește de fericirea de a-și vedea copiii mari. Știți doar, Milord, că până acum am fost dușmanul căsătoriei. Până acum, deci. Dar acum gândiți altfel, nu? Sunt frământat, deci. Milord. Mă rog, aș putea afla cu cine m-ați sfătuit să mă căsătoresc? Două partide ar fi deopotrivă de bune pentru dumneavoastră Anume, fica lordului Pec, cum e una, uh -huh. nepoata lordului e ea două Și de ce credeți că ar fi potrivite pentru mine? Amândouă sunt foarte bogate oh, oh, oh, oh. Sunt destul de bogat, nu caut bogăție Amândouă familiile sunt dintre cele mai vechi și mai ilustre Da, Eu o calitate a familiilor, nu a domnișoală de care îmi vorbiți eu vă rog să-mi spuneți sincer, milord Credeți într-adevăr că un bărbat dintr-o familie aristocrată Trebuie să aleagă cu tot din adinsul o femeie, tot din aristocrație? Nu e absolut obligatoriu, dar așa ar trebui să se întâmple ah, Admiteți așadar excepții, nu? Da, desigur, orice regulă își are excepții de ei Atunci vă rog să-mi spuneți da. Când i-ar fi permis unui nobil să se căsătorească cu o femeie care nu face parte din nobilime? Știu eu, de pildă, știu când nobilul e sărac, iar femeia din popor e foarte ah, bună. Eu cred că o asemenea căsătorie e un târg josnic. De acord, e josnic. Sau, să zicem, când nobilul și-a creat anumite obligații față de o femeie care nu face parte din nobilime. E o căsătorie care seamănă cu executarea unui condamnări. Mai Sau, clar. în sfârșit, când nobilul se îndrăgostește de o femeie frumoasă, dar dintr-o familie fără chitlui. <sus> ah, prin urmare, nobilul se poate căsători cu femeia pe care o iubește, chiar dacă ea nu are rang de noblețe. Da, fiurește, o astfel de căsătorie e posibilă. Dar nobilul ar da dovadă de lipsă de înțelepciune dacă ar face. Dar ce e oare înțelepciunea lor dată? Lord Banfield, vorbiți-mi ca unui adevărat prieten. Sunteți cumva chiar dumneavoastră în cauză? Ce vă face să credeți asta? Vă înflăcărați atât încât mă faceți să cred că problema vă privește pe dumneavoastră? Deschideți-vă inima, încredințați-mă adevărul și voi încerca să vă ajut cât voi putea mai bine. Vreau să sper că nu sunteți ispitit să contractați o căsătorie dezonorantă, nu? Poate v-a demenit vreo frumusețe înșelătoare? Eu nu iubesc o frumusețe înșelătoare. Milord, cavalerul Arnold vă roagă să-l primiți. Mm, îl așteptam. Prieten Bine, bine, bine! Ce plăcere să vă bine, bine, bine, bine! Mă bucur că vă văd întors în patrie, cavale. Nu mă veți vedea multă vreme? De ce? Nu mai pot sta la Londra. Hmm. Știți, e lucru mult mai plăcut să cutreier din țară în țară, azi, aici, mâine, de departe. Hmm. Să vezi strălucite curți prin ciare, să cunoști fel de fel de oameni, să admir, femei frumoase. Oh. Nu e nici niciunde un oraș de disprețuit. Scuzați-mă, milor, nu știți nimic. N-ați văzut Parisul, Madridul, Viena, Roma, Florența, Veneția! oh, credeți-mă, nu știți nimic! Oamenii Ei. nu trebuie să-și desprețuiască țara proprie. Da, mă. Doriți un ceai? Vă mulțumesc, Milord. Tocmai am văzut ciocolată. Știți, în Spania se bea foarte multă ciocolată. Și în Italia se bea ciocolată, dar m -m, fără vanilie. Sau cu foarte puțină vanilie. La Veneția, în schimb, se bea o cafea, o cafea m -m, m -m, delicioasă, delicioasă, credeți-mă. E drept, venețienii aduc cafea din Alexandria, dar o pregătesc. O minune! O minune! La Napoli, în schimb, se poate gusta un șerbet cu totul și cu totul deosebit. Are un gust minunat și, ceea ce este foarte important pentru sănătate, șerbetul napolitan e preparat cu zăpadă, nu cu gheață. Fiecare, fiecare, fiecare oraș mare are, are specialitatea sa. Parisul, de pildă, dragul meu, Paris, oh, e mai presus decât întreaga lume prin, prin bună maniere și prin dragoste, domnilor. Nu-ți suspectări, nu-ți jealozie, nu mai bună dispoziție, nu mai sărbători și petrece recepții, veselie. Vai, ce lume frumoasă, domnilor, ce lume frumoasă! Ce, ce... Consimțit să fii camerista mea Plecăm chiar acum la mine Așa că ești bucuroasă? Prețuiesc cinstea de a vă servi mi, Lady La mine ai să o duci minunat Vă mulțumesc pentru bunătate <gri> Sârmana mea, Pamela Doamnă, doamnă, Gaby, de ce strângeți? <gri> Mi-e greu să mă despart de tine Iubită, Pamela oh, Da, stăpâna mea, v-a îngăduit să veniți Din când în când la mine, oh, nu? O desig <gri> Da, și tu, Pamela, vei veni să mă vezi, Nu, nu nu, doamnă, nu voi mai veni aici. Dar de ce, draga mea? Pentru că nu vreau să o supăr pe milady, nu, a mea stăpână. Dacă te vei purta frumos, o să fiu foarte îngăduitoare cu tine. Vă voi servi cu credință, milady. Atunci să mergem. Doamna Gavey îți va trimite hainele și celelalte lucruri. Vă urmez, milady. Dar ce ai? Ce te-a apucat iarăși plânsul? Oh, Scuzați-mă, milady, Doamna Gavey... Vă mulțumesc din suflet pentru bunătatea dumneavoastră! Mă cer iertare dacă v-am supărat vreodată! Să mergem, Pamela! Ne pierdem timpul fără roșu! Du-te cu bine, Pamela! Îți doresc noroc! Miledi! Hey, Miledi! Da? Nu rămâne să luați masa cu fratele dumneavoastră? O, nu! Eu? Trebuie să o duc acasă pe Pamela, cum? Miledi! Oh, întors! Ce faceți aici? Am venit să o iau pe Pamela! Ce înseamnă să o iei? Nu, nu mi-ai promis să mi-o dai? Pamela nu va pleca din casa mea. Milord! Cum? Nu-ți cuvântul? De cuvântul, nu fac formalități cu sora mea. Sora sau nu, trebuie să mă respecti ca pe o doamnă. Pamela trebuie să vină cu mine. Pamela, du-te în camera ta. Milord! Îți poruncesc să te duci imediat în camera ta. Altfel te duc eu însu cu forța. Ghevi, du-te cu ea. Da. Acum înțeleg. Acum înțeleg ce se petrece aici. Ți-e să nu-ți o fure cineva pe frumoasa asta? -l -l -l -l -l -l -l. Milord, gândește-te la rangul nostru, la familia noastră de străvechi noblețe. Nu se poate să ne compromis numele. Când despre nemernica asta de Pamela, care ți-a sucit capul, voi ști să o pedepsesc așa cum se Milord, Ce vrei, Longman? Milord Arthur dorește să vă vadă. O, oh, să poftească. Bineînțeles, Milord. Îmi pare bine că vă revăd. Cred că nu renoresc prea curând vizitul. Oh, Nu, vă revăd întotdeauna cu plăcere, iar acum prezența dumneavoastră mă bucură cu deosebit. Mm -hmm. Poți să vă vorbesc, deschis? Fără să vă supără? Oh, fără îndoială. Vă rog să o faceți cu toată sinceritate. Am stat de vorbă cu Mileni, sora dumneavoastră. Știu acum, pentru ce anume în vizita mea de acum câtva timp, ați tăruit în întrebările acelea despre căsătorie. Dragă prietene, vă rog să mă înțelegeți. Vă înțeleg, credeți-mă, dar în același timp vă și plâng. Credeți oare că un casc al meu e atât de penibil încât să stămeasă cu împotibine? Da. Nu e puțin lucru ca un bărbat cu meritele și de rangul dumneavoastră să-și piardă inima și judecata. Da, mai e drept, am pierdut-o Dar dacă îmi reproșați că am procedat fără judecată, Milord Credeți-mă că vă înșelați Socotiți cumva că dragostea care v-a înlănțuit Nu e plină de primejdii? Milord, ați văzut-o vreodată pe Pamela? Da, însă n-am privit-o cu ochii dumneavoastră Poate cineva nega că e o fată frumoasă Că este plină de grație și de farmec Sunt de acord E frumoasă, e grațioasă, e fermecătoare dar ar putea compensa oare toate aceste calități, ceea ce ați putea pierde din cauza lor? Mă îndoiesc. De aceea vă întreb, milor, sunteți într-adevăr hotărâți să vă căsătoriți cu Pamela? Doresc aceasta din toată inima, dar n-am hotărât încă nimic. Milor, dacă n-ați luat încă o hotărâre, revândem stăruitor să vă stupați urechile la chemarea patiunii. Ascultați sfaturile unui prieten. Noi, noi aristocrații trebuie să ne sacrificăm dragostea atunci când e în joc rangul, familia și prestigiul nostru. Aș vrea să vă fac să vedeți limpede. Ați recunoscut dumneavoastră înșivă vă, Milord, că e... Da, da, că legile nu împiedică o astfel de căsătorie, dar gândiți-vă la urmările ei de neînlăturat. Aveți curajul să le înfruntați, să le suportați? Rudele și cunoscuții dumneavoastră vă vor dezaproba categorică și vorba de o jignire a tuturor. Veți fi izolat, ignorat, poate ofensat, dar mai ales va fi ofensată soția dumneavoastră. Femeile din lumea noastră o vor evita și o vor disprețui. Cum să o disprețuiască? Pamela e o ființă cinstită. Da, e o ființă cinstită, dar nu e din lumea noastră. Nici dumneavoastră, milor, nu vă veți simți bine alături de un socru cu mâinile bătătorite și o mulțime de de care de care mai sărace. Marea dragoste care la un moment dat te orbește și te face să-ți se pare că totul e frumos, nu durează mult. Nu, nu. Curând constați că ai făcut o greșeală, dar nu se mai poate schimba nimic. Vă vorbesc cu toată sinceritatea ca un adevărat prieten. Feriți-vă de amăgirile dulce ale dragostei, gândiți-vă la datoria dumneavoastră de nobil, la onoarea noastră a tuturor. Scumpe prietene, sfătuiți-mă, lord, ce pot să fac? În primul rând, trimiteți o pe Pamela de aici. Lăsați-o să se ducă la sora dumneavoastră. Asta nu pot fi de acord. La mine de nu se va duce orice ar fi. Da, de ce e asta, Milor? Știți doar că sora mea e o femeie capricioasă și Pamela, Pamela e obișnuită cu altfel de oameni. Mama mea o tratat cu blândeții, cu dragoste, ca pe o fică. Faceți altceva atunci. Măritați? Ah, da. Asta... La soluția asta o să mă mai gândesc. Vreți să-i caut eu un soț? Încercați. O voi face bucuros. Mama a lăsat-o în grija mea. Dați-i o mică zestre. Voi achitați astfel de datoria față de dorințele mamei dumneavoastră. Da, voi face așa cum spuneți, Milord. Îi voi da o zese de două de guine. O să rugăm pe doamna Ghevi să se ocupe de Pamela. Îi va găsi ea un soț potrivit. E o femeie înțeleaptă. Deci, s-a aranjat. Veți asigura norocul acestei tinere încântătoare, iar pericolul care va amenința pe dumneavoastră a fost îndepărtat. Acum, însă, milord, îmi permit să vă rog și eu ceva. Sunt cu totul la dispoziția dumneavoastră, dragul meu prieten. Aș vrea să veniți cu mine la țară pentru 8 zile. Iertați-mă, dar asta nu pot. De ce? Sunt foarte ocupat. Am de lămurit diferite chestiuni. Nu-mi pot permite să plec din Londra. Între chestiunile care vă rețin aici e, desigur, și Pamela. Ea se va căsători, așa că sunt atâtea de aranjat. Lucrurile acestea se pot aranja și fără prezența dumneavoastră Nu se va lua nici o hotărâre fără mine Milord, nu vă înțeleg Mi se părea totul clar ce s-a întâmplat Prețuiesc mult sfaturile dumneavoastră și voi ține seama de el Atunci de ce îmi refuzați invitația? Nu pot lipsi de acasă atâta vreme Atunci să plecăm numai pentru trei zile Mi-ați face o plăcere, o mare plăcere, Milord Trei zile? Unde? La moșia mea și de ce vreți să mă duceți la țară? Vreau să organizez o recepție în cinstea verișoarei mele Care s-a întors de curând din Portugal la Starea mea sufletească va face notă discordantă Cu veselia unei servări la țară, nu? Nu, nu? nu, nu. prezența dumneavoastră Va face mie personal o deosibită plăcere Din prietenie pentru dumneavoastră n-am să vă refuz Voi veni Vă mulțumesc mult Peste o oră voi trece să vă iau. Cum, atât de repede? Deoarece călătoria durează două ore Aveți ceva important de făcut acum da, S-ar cuveni să pun la cale unele lucruri Pentru timpul când voi lipsi no, Trei zile de absență nu vor dăuna cu nimic <laughs> Prietene, după cât te înțeleg dumneavoastră Bănuiți că eu nu mă pot despărți de Pamela de Dacă refuzați să plecați măcar pentru trei zile Da, bine, bine, voi merge cu dumneavoastră da, Sunt bucuros Plec și voi reveni numai decât Peste o oră voi fi aici Sunat, Milord Da, Pamela, vreau să-ți vorbesc Gaby, rămâi și dumneavoastră aici Stăpâne Da, stăpâne Pamela Știu că ești cinstită și îți admiri onestitatea spune vrei să te căsătorești? Nu Nu m-am gândit niciodată la asta Tu nu poți să rămâne mai departe în casa unui om necăsătorit Da, da eu așa cred. Nu voi accepta, însă, niciodată să fii camerista surorii mele. De ce am hotărât să te mărit? Milord, milord, eu sunt săracă. Nu m-am gândit. Mama te a lăsat în grija mea. Vreau să te știu fericită. Spunem, vrei să te măriți? Milord! Răspundem -mi fără sfială. răspunde. Oh, sunt servitoarea dumneavoastră, milord. Răspundeți de mine cum doriți. Vă să zic că nici un spasă dacă pleci din casa asta. Atunci, mărită te și să nu te mai văd. <gătă -te> Domnule, domnule, dar dumneavoastră ați spus. Nu recunoscătoare. Spune-mi, ți-ai găsit vreun soț? Nu, nu m-am gândit niciodată. Nu vă înțeleg, milori. Ce urmăriți? Ce doriți? Divi, caută i caută-i un soț. Nu știți că e fată săracă? Cine să-i dea zece? Eu? Îi dau două mii de cuine. Doamne! Dați-mi pace, vă rog, dați-mi pace. Milor. Ce este? nu puteți lua libertatea de a dispune de mine însă. Vreau să trăiesc liberă. Dragă Pamela. Vrei să rămâi aici? Asta. Asta nu e cu putință nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră. spune spunem adevărat. Ai suferit dacă mai părăsit? De ce puneți asemenea întrebări, Voi pleca la părinții mei. Să te lasă să trăiești în pădure? Doresc să trăiesc liniștită și să mor liniștită. Bine, bine, bine, bine. Va bine. fi așa cum dorești tu, Pamela. Vei pleca la părinții tăi. Vă mulțumesc, lor. Îți dau și de două mii de guine... E de vedat tău. Poți pleca chiar mâine. mâine? Atât de repede. Nu te amesteca, Gerbi. Va pleca mâine. Da cum? cu cine? O vei însoți dumneata până acasă. Vă dau trăsura mea. Da, atât de repede. Încă o dată spun, nu te amesteca. Acum trebuie să plec. pregătește în valize pentru trei zile. Plecați astăzi? Da. Oh. Bine. Milord! Da? Milord, dacă dumneavoastră plecați astăzi și eu plec mâine, nu o să mai am cinstea să vă spun bun rămas. Trebuie să fim mulțumită. Ți-am îndeplinit dorința, m? Vă sunt recunoscătoare pentru tot binele pe care mi l-ați făcut. Vă cer iertare dacă v-am supărat vreodată. Pamela. Plungi? Nu. Vă cer iertare. Nu m-am dat seama. Te recunosc, singură că ți-am făcut numai bine până acum. Și te lasă inima să mă părăsești. Dumneavoastră vreți să plec. Ai vrea să rămâi? Nu. Nu, Milord, nu, permiteți-mi să plec. Vrei, vezi, tu vrei să pleci, nu te gonesc eu. Prieteni, am venit să te iau. Milord, Milord, știu eu ce să spun. Ce? Nu mi se pare acum ora cea mai potrivită pentru a aplica din Londra oh, Milor, e... nu mă refuzați Mi-ați promis doar Îmi pare rău, dar... Uh... Ce trebuie atât de importante vă pot reține aici cu tot din adinsul. din sur Lăsați-mă să comunic ceva servitorilor mei no. Apoi voi hotărâ Gave, Gave ascultă-mă Ce doriți, Milor? eu plec da. V-am trei zile Să o dau în grijă pe Pamela nu plecă la părinții. și... Va pleca după ce mă întorc eu. ea e hotărâtă să plece. o să plece, va fi rău. Mai înțeles? să spun. la vedere, La revedere. milor, sunteți foarte agitat! Și s-a întâmplat ceva? Nu, nu. Putem pleca. Vă rămân îndatorat, milor. Plecăm, plecăm. Plecăm. I-a plecat stăpânul Da, a plecat oh. Unde s-a dus doamna Kelly? Nu știu, draga mea, dar se întoarce peste trei zile oh. N-am să-l mai văd Da, da, o să-l vezi, o să-l vezi Când? Dacă plec mâine Nu mai pleci mâine Cum? Cum așa, doamnă Katie? Da, da, stăpânul mi-a porunci să nu te lasă pleci până nu se întoarce el oh. Cine nu se întoarce el Ce spui de asta? El este stăpânul, dacă vrea așa Pamela, Pamela Tare mă tem că stăpânul nostru Stă prea de din oh, Doamnă Givi. Doamnă Ghevi, a venit Cum? Tocmai acum, când este stăpânul plecat Spune că Milord nu e acasă I-am spus, dar vrei să vorbesc cu Pamela E singură? Cu comunatul Dumnei, Lordul nu, Da, incredibil. să și de mine grevi. Milady, fratele dumneavoastră nu e acasă. și? dacă el nu e acasă, îndrăsnește să mă dai afară. Iertați-mă, Milady. Aveți dreptul să faceți cum doriți, dumneavoastră. îngăduiți mi să mă duc să dau câteva ordine. Și tu, Pamela, te-ai hotărât? Vei să-ți iei în slujba de cameristă? Cum va stăpânul meu, Milady. Dar pânul limitare e un nebun. Hai, v cu mine. Iertați-mă, Milady. Aș veni dacă așa ar vrea stăpânul meu. Mi-a promis că te va lăsa să fii camerista mea. Iar mie mi a poruncit să rămân aici. Usurate-o! Da, da, acum. Te potrivești cu stăpânul tău, văd eu. Nu-mi fac decât datoria, milady. Datoria ta e să trăiești ca o fată cinstită. Asta și fac. Nu-i adevărat. Ești o nerușinată. De ce spuneți asta? Știu eu de ce. Vrei să rămâi aici pentru că ești îndrăgostită de stăpânul tău. Doamnă! Dacă ți la acinzi, stai din cu mine. Hai, nu, nu, nu pot. De ce? Pentru că. Pentru că așa vrea stăpânul meu. <hâng> de asta nu te teme, aranjez eu. Hai, vino cu mine. Nu pot călca porunca stăpânului meu. Dar ce se întâmplă cu fata asta frumoasă? Nu înțeleg, nu înțeleg nimic. <hâng> oh, aceasta este Pamela de care mi-ați vorbit în legătura cu... Da, ea e. Vai, dar e mult mai frumoasă decât mi-ați descris-o. Are niște ochi fermecători. Milady. Vă rog să-mi îngăduiți să mă retrag. Unde vrei să te duci? Nu, scumpa mea, nu pleca. Nu mă lipsi de plăcerea de a te privi. Mm -hmm. Lăsați-o în pace. E un vânat pe care își l-a rezervat fratele meu. Și nu s-ar putea face un pic de braconaj? Mm -hmm. Mai face să râd dacă fata asta nu mă renerva cu căpățânarea. ei. Lăsați-am să o conving eu. Fata mea, trebuie să vi să o servește Dar stăpânul meu... Nu e treaba ta. Stăpânul tău fratele doamnii. Se vor înțelege ei între și lucrurile se vor aranja perfect. Hai să mergem, hai să mergem, hai Cum, domnule? Sunteți în casa Lordului Banfield. Credeți că aveți dreptul. Dar tu, fetițo, crezi că ți-a dat cineva dreptul să aperi interesele Lordului Banfield? Faci cumva parte din familie? Ar vrea ea. Lordul Banfield nu o să fie atât de nechipzuit încât să se căsătorească cu ea. O ține în casa lui așa, pentru distracție. Miledie, lăsați-mă un moment cu ea și vă promit eu că o Bine. E Pamela, ia uite aici. În punga asta am guine. Dacă intri cameristă la mi e îți dau jumătate din conținutul pungii. Dați banii cu i-ați mai dat. E, drăcie, să zine să mor, de poate toată punga, cum îndrăzniți să-mi vorbiți atât de urât? Am să vă spun stăpânului meu! Păi, Haide, da hai, hai, hai, hai, Vino o încoace să facem pace! Dați-mi pace! Dați-mi pace! Dar ascultă -a un singur cuvânt nu? Cu mine! N-am ce asculta! N-am să te raznească! Stai aici! Doamne Gayley! Doamne Gayley! Apărați-mă! Apărați-mă, doamne Gayley! Apărați-mă de insultele acestui om de scurâna! De ce De ce îl insulti pe cumnatul meu? Cum vă purtați așa în casa lordului Banfield? Dar ce ți închipui, mă rog, că am făcut? Strigătele ei mi-au spus destule. Știu ce trebuie să-mi închipui. Voi am să o nimic altceva. E o nerușinată. A uita de respectul pe care datorează familiei mele și mie însă-mi. dracu, dar unde am ajuns? Nu se mai poate glumi conservitoare? astea e glume? Sigur că da. sunt. Tu nu știi nimic, eu am călătorit. <sus> și peste tot am întâlnit cameriste drăguțe, spirituale, în stare să întrețin o conversație amuzantă până e gata stăpâna să-l primească pe musafir. Cameristele pot petrece și cu musafirii, nu numai cu stăpânilor. Urâte lucruri ați învățat în călătorie. <sus> da, gata discuția. Pamela? Vină cu mine. Nu. Milady, nu. așteptați până să întoarce stăpânul. Tocmai pentru că el lipsește trebuie să plece de aici. Am sosit să vină cu mine. N-am văzut nicăieri în călătoriile mele, femei impertinente ca voi două. Domnule! Domnule, nu aveți dreptul. Sunt guvernanta Lordului Banfield. A, na, și eu care credeam că ești guvernatoarea inviilor. Lordul lor. Banfield va afla de purtarea dumneavoastră în casa Lordul lui. Lordul Banfield nu se va închisi de ceea ce vor îndruga două neroade. S-a stăpânul. Potrovi lor cu Savia în mână, să pedepsesc un nemerni. Nimic ce se nu, Ernold! dar ce v-a făcut? Am să vă spun după ce voi să zic cu el. Dați-mi drumul, vă, Nu, nu, nu, nu! Gândiți-vă că la unde lui Elul e pedepsit ca o crimă. Gândiți-vă că este în casa dumneavoastră. El cel dintâi a uitat să găseam în casa mea. Vă rog, milord, calmați-vă! Sunteți prea muniosi ca să judecați lipede. Dați-mi voie să trec, no? milord! Trebuie să l pedecesc totul acela celălalt N-am să vă lasu faceți oricât să stăpâni. Luați apărarea unui dușman al meu? Apăr numele dumneavoastră. Dar spuneți-mi ce v-a făcut. S-a purtat urât cu ghefei, fosta mea guvernantă. Și am s o pruschie să o insulte pe pame la mamei mele. Și asta în propria mea acasă. Milor, ascultați-mă o cripă. El mult vașini, aveți toată dreptate. Dar spuneți-mi ca un om de onoare ce sunteți, nu cumva una din cauzele mâniei dumneavoastră, este și în gelos. Nu e timpul acum pentru asemenea miilor. Milord. Acum vinovatul trebuie să-și primească pedeapsa. Cine poate să mă oprească? Eu! Eu, prietenul dumneavoastră! Eu, care nu sunt îndrăgostit și deci am judecat liberă Credeți, Milor, că o astfel de ofensă nu trebuie pedepsită? Ba da, trebuie. Ce Ci cine să o facă? Dumneavoastră. Dar sunteți îndrăgostiți și acum suferiți din cauza geloziei. Nu se cuvine să confundați dragostea pentru Pamela cu onoarea numelui dumneavoastră. Dragostea și onoarea. Amândouă îmi dau dreptul să mă răzbun. Milor? Ha. Unde e nemernicul? Ha -ha. Unde e aerul? Nu... A Afla că sunteți și a găsit cu cale să plece fără să dea ochii ha -ha. cu dumneavoastră. După Nu se poate. Milor. Milor. Am venit să vă spun că... Ce să-mi spui? Tocmai a sosit tatăl Pameli. Tatăl Pameli? Și ce vrea? A venit să o ia pe Pamela. Cum să ia pe Pamela? Unde să ducă? Acasă, la țară. Nu se poate! Nu se poate! Trebuie să stea de vorbă cu mine. De ce să nu se poată, Milord? De ce? Nu i-ați dat dumneavoastră voie, Pameli, să se ducă la părinții ei? Și unde, unde e bătrânul E cu Pamela. Vă rog să mă scuzați pentru o clipă, Lord Arthur. Mă duc să vorbesc cu bătrânul. Milord, ce se va întâmpla cu stăpânul meu? Ce? E de compătimit. Am vrut să-l duc pentru trei zile la proprietatea mea de la țară, dar n-a fost cu putință. De-abia am ieșit din Londra și mi-a căzut în brațele și Ați făcut foarte bine că v-ați întors. Ei, am dat ajutorul cu venit, dar numai când a ajuns acasă și a venit în fire. U, iubește într-adevăr atât de mult pe Pamela? El nu v-a spus nimic? De, mi-a spus destul cât mi-a spus, dar aș vrea să cunosc părerea dumitale. Pamela e o fată cu minte. E foarte cinstită. Trebuie totuși despărțită de ea. Dar nu s-ar putea, oare? Ce anume, Gevi? Să se căsătorească cu ea. Doamne, Gevi, cum vă puteți gândi la așa ceva? Știu că vă iubiți stăpânul și țineți la onoarea casei acesteia. Cum să-ți pierzi onoarea dacă te căsătorești cu fata care ți-e dragă? Tata! Tată. Tata! Mare bucurie mi-ai făcut că ai venit! Bucuria mea e la fel de mare! Mama. Mama ce face? Mama! Mă suportă fără să se plângă sărăcinirea și îmbătrânirea. Da, da, da, nu e bătrână. E, Mi se întâmplă de aceeași vârstă. Dar eu am mai multă putere decât dânsa. <gri> eu am făcut 20 de mile două zile. Cum? Ea nu le ar fi făcut nici într-o lună. Mai cum? Ai venit pe jos? <gri> Dar cum aș fi putut veni altfel? Căruți acolo sus, nu sunt și ca nu avem, știi, e bine. Am venit, am venit în ce în așa. M-a susținut dorința de a te revede oh, Bietul meu, tată Și eu te țin de vorbă Să-ți pregătești spatul să te odihnești Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, sunt obosit Vreau să stau de vorbă Tata Câți ani sunt de când am plecat de acasă? Sunt zece ani Două luni și 10 zile De când am fost nevoit să ne despărțim Dragă tată, iartă-mă că ți-o spun, da nu de bună voie v-am părăsit. Nu eu am dorit să schimb pădurea cu orașul ăsta. Oh, oh, cât aș fi dorit să trăim împreună, să nu ne fi despărțit știu, niciodată. Știu, știu, știu, știu. Hotărârea a fost a mea. Nu mai puteam să te văd chinui, nu te în sărăcia noastră. Trebuia să-ți pregătești o viață mai bună. Nu! <laughs> Că mi-a fost dat să mă nasc sărac, aș fi putut să îndur sărăcia fără să mă plâng. Așa cum nu vă plângeați nici voi. Ei, fica mea, tu nu știi tot. Când ai plecat de acasă, erai prea mică pentru ca să fi putut dezvălui Taina. Taina? Care Taina? N-aș putea nici acum să o aflu. Pentru asta am și venit. Atunci spune mi spune mi nu mă face să Dar sufăr. E momentul să-ți o spun. Ai și vârsta. Și înțelepciune necesară. Dar, totuși, ești încă o copilă. Nu, tata, nu, tată, nu spune, eu te rog. Dar, în ceea ce privește curiozitatea, ești cu adevărat femeie. Iartă-mă, tată, iartă-mă. Nu te mai întreb. Hai să-mi o spui când vei crede de cuvinte. Am să-ți o spun acum. De câte ori nu m-a îndemnat la asta și bătrânata ta mamă și mușcările mele. De ce am venit la Londra? Mi-ai scris că stăpâna ta a murit. Și tu nu mai poți rămâne într-o casă al cării stăpân e necăsătorit. Da, da. Te, te voi lua acasă. Dar înainte de a porni, trebuie să spun cine sunt eu. Și cine ești tu. Să știi așadar ce viață te așteaptă acasă ca să poți lua o hotărâre echipzuită. Dumnezeule, Dumnezeule, ce lucru ne așteptat va trebui să aflu? Iată-l pe stăpânul meu, tată. Domnule, așadar... Dumneata este tatăl Pamelei. Da, Milord, ai venit să-ți vezi fica? Sunt bătrânul, Milord, și țineam să o mai văd odată. Numai să o vezi? Și poate să o iau acasă, să o vadă și bătrâna mamă. Nu va putea pleca de aici fără consimțământul meu? Aveam de gând oricum să vă solicit o convorbire, Milord. Și ce vă îndeamnă să o, -o luați acasă pe Pamela? Suntem bătrâni, Milord. Avem nevoie de ajutorul ei în casă. Da, da, da. Pamela, fii bună, te rog, și lasă-ne singur pentru câteva clipe. Da, Milord. Așa, sunteți obosit, nu? Luați loc, vă rog. Da. Vă mulțumesc, Milord. Așa. Și acum, spunem sincer, care e adevăratul motiv pentru care vrei să o iei de aici pe Pamela? Milord, vă voi vorbi cu toată sinceritatea. Te rog. Grija pentru reputația ei. Crezi cumva că reputația ei e amenințată dacă rămâne aici? Reputația unei fete e un lucru Gurile rele n-ar ierta-o că servește într-o casă al cărei să e necăsătorit. Dar acasă, la țară, ce să facă? Să îngrijească de mai că să bolnavă, să vadă de ale casei și să ne mângâie bătrânețele. Dar Pamela a căpătat atâtea cunoștințe de preț. Ce să facă cu ele în pădure? La ce vor folosi? Ea nu e născută pentru munca în jositoarea bucătăriei Ocupațiile cinstite nu sunt în jositoare, Milord da, Mă rog, mă rog Dar da, n-ar fi mai bine ca voi, părinții ei, să vă mutați la Londra? Nu suntem prea săraci pentru asta N-am avea cum să ne câștigăm pâine Voi avea eu grijă să nu vă lipsească absolut nimic Milord, prin ce merităm o asemenea grijă? Sunteți părinții Pamelei Mama mea a iubit-o, mi-a cerut să am grijă de ea Sunteți generos, Milord dar nu poți fi de acord cu dumneavoastră. Trebuie să o iau pe fica noastră acasă la noi. Mai rămâi câteva zile la Londra. Bătrânica mea mă așteaptă. Sunt două zile de când am plecat, voi mai pierde două pentru întoarcere. E și așa mult. Dacă ai vrea cu adevărat, ai putea să mai impotrizi. Milord... Nu te mai împotrivi. O să pleci când îți voi da eu voie. Milord, ați putea să-mi acordați favoarea de a vă vorbi deschis? Da, mie îmi place sinceritatea. Milord... Mi-e teamă că e adevărat ceea ce mi s-a spus că am ajuns în oraș. Ce lume? Că sunteți îndrăgostiți de fica mea. Și dacă ar fi adevărat? Dragostea dumneavoastră ar putea fi cauza nenorocirii. Nu, de? nu, nu, nu m-ai înțeles greșit. Oamenii, nu-i o fată cinstită. Atunci n-ar trebui să sperați nimic din partea ei. De ce vreți să o rețineți în casa dumneavoastră? Lăsați-o să preci. În felul acesta păstrați neștirbită și onoarea dumneavoastră? Și cinstea ei. Cât de fericit aș fi să pot schimba acest palat pentru o colibă ca a voastră. De ce, Milord? Pentru că așa m-aș putea căsători cu Pamela. O iubiți atât de mult încât v-ați căsători cu ea? Nu pot trăi fără ea. Și dacă Pamela ar face parte dintr-o familie de nobili? Ați mai ezita să o faceți soția dumneavoastră? I-aș cere mâna chiar astăzi. Dar nu uitați, Milord, că viitoarea dumneavoastră soție trebuie să fie și bogată. Am eu destul la vere. Dar cu câte cineva mai bogat, cu atâta râvânește mai multă bogăție. Mm, eu nu sunt așa. Milord, aș vrea să vă dezvălui o taină care m-ar putea costa viața. Ai cuvântul meu că n-am să te trădez. E bine. Numele meu nu e Andrew. Sunt Contele Ospan. Cum? Urmaș al unei din cei mai străvechi familii aristocratice din Scoția. Dumneavoastră sunteți Contele Ospan? Da, milord. În urmă cu 30 de ani am fost unul dintre conducătorii răscoalei contra coroanei englezi. Cei mai mulți au fost prinși și decapitați. Alții au fugit în străinătate. Eu m-am refugiat în pustietatea munților. Am cumpărat un pete de pământ pe care l-am muncit ca să pot asigura hrana modestă familiei mele. Soția mea a preferat rudelor ei bogate din Scoția, un soț sărac și prigonit. Acolo mi s-a născut Pamela. <fie> Pamela. Pamela este deci fică de conte. Da, milord. Când Pamela a împlinit zece ani, mama dumneavoastră care în călătoriile ei trecea adesea prin locuri la celea, a luat-o cu dânsa pentru ca să-i dea o creștere cu totul deosebită de aceea pe care o puteam da noi în pădurile de acolo. I-am încredințat-o durerați, dar convins că așa se cuvine să facem. De atunci au trecut alți 10 ani. Taina dumneavoastră, domnule Conte, este un adevărat miracol pentru mine. De ce nu mi-ați dezvăluit-o mai curând? Am păzit-o cu toată sărșincia. Dacă ar fi adusă la cunoștința celor din jurul regelui, asta m-ar costa viața. Un singur prieten aveam la Londra, dar am uitat acum trei luni. Iată și două scrisori ale defunctului meu prieten, Sir William Arthur, în care mă anunță că e pe care să obțină iertarea pentru mine. Deci William Arthur? Da. Pe fiul lui, Lordul Arthur, îl cunoașteți? L-am văzut când era copil. Aș dori mult să-l întreb dacă nu cumva lui i-a vorbit despre mine. Domnule conde! Domnule Conte, Lordul Arthur este cel mai drag și credincios prieten al meu. Milord! Mă rog să nu-mi spuneți viața N-aș vrea să mor acum de mâna călători Nimeni nu se va atinge de dumneavoastră Veți trăi în liniște, în casa mea până se vor lămuri toate Aici nu vă cunoaște nimeni și nimeni nu va ști cine sunteți Dar nu vreau să trăiesc ascuns ca o fiară Sunt deprins să trăiesc în aer liber Aveți cuvântul meu că voi face totul pentru a vă dobândi libertatea Lordul Arthur va susține și el cauza dumneavoastră Să mergem în întâmpinarea Pamelei Milord Pamela Da, Milord unde erai? Îmi făceam pregătirile de plecare, Milord. Mm -hmm. Când pleci? Astă seară. N-ar fi mai bine să pleci chiar acum? Cum? Gaby? Ce bautiz, Milord? Poruncește să fie pregătit apartamentul logotnicei mele. A logotnici? Da, da, Pentru da. Când, Milord? Pentru asta seară. O logotnică și. și de ce atâta gafa? Așa trebuie, Ghevi. Fac apartamentul logotnicei mele să fie împodobit cu măreție. Iar mâine să-i chem pe croitor și pe negustor ca să fac comenzi. Milord, iertați-mi că vă întreb. Cine e logotnica dumneavoastră? O, oh, îți răspund bucuros, Gaby. Este contesa Ospin, fica unui gentilom din Scoția. Da, de ce? De ce plângi, draga mea, Pamela? Aș vrea să vă știu fericit, Milord. O, oh, sunt fericit, Pamela. Gaby, da. te rog, te rog, fă tot ce ți-am spus. Mă duc, Milord. Acum, Pamela, când am rămas singur, te întreb. Vrei să afli numele logotnicii mele? Dacă îmi porunciți să-l aflu. Da! Logotnica mea se numește... Pamela. Nu înțeleg. Tata, <fie> tata, Tată, fie fie-ți milă, să plecăm imediat de aici, să plecăm <fie> cât mai departe de casa asta. De ce Pamela, dar ce s-a întâmplat? Stăpânul, stăpânul își bate joc de mine. <fie> Lord Baumfield? Da, da, da, chiar el. <fie> Pamela. Lordul Banfil este logotnicul tău. Tată. Îți spusesem că trebuie să-ți o taină. iată Eu sunt contra Ospen. Am fost siliți să-mi ascund numele și rangul. Simt că nebunesc. Pamela. Lord vă implor, vă implor, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic rău, iubita mea logotnică. Din potrivă, a răsărit soarele pentru noi toți. Liniștește-te, liniștește-te. Milord. Da? A venit Milord Arthur. Oh, ho, Să poftească, să poftească. Veniți scumpul meu da. prieten, veniți da. să luați parte la bucuria mea. Mă voi bucura împreună cu dumneavoastră Milord. Despre ce este vorba? <fie> În curând mă voi căsători cu Pamela. Lord Banfield. Sunt omul cel mai fericit din lume. Am aflat o taină care schimbă totul. Ce taină? Pamela este fica unui gentilom din Scoția. Pașiunea vă orbește, Milord. Vă spun adevărul, Milord. Cum? Tatăl ei s-a destăinuit. Iată, Iată Ce aici, în original, da. două scrisori adresate lui de tatăl dumneavoastră. Cum? Contele Ospa? Da, un prieten al tatălui dumneavoastră. Poate va vorbi despre el. Da, da, da, da, totul mi este cunoscut. Tatăl meu a luptat timp de trei ani ca să obțină iertarea contelui Ospa. Cu câteva zile înainte de a muri, era pe cale să obțină decretul regat. Deci contele ospene au obținut grație? Era. Da, da, da. Nu lipsea decât să ceară înregistrarea decretului. Am aflat asta dintr-o scrisoare neterminată a tatălui meu, dar n-am putut să-l anunț pe conte deoarece nu știam unde se află. Acum sunt cu adevărat portaș la bucuria dumneavoastră, Milor. Sunteți prietenul și binefecătorul meu, Milor. Milor! A venit Milady. Hmm, să poftească. Poftiți, Milady! Da. Oh, dragul meu, frate! Milady! Știu că ești stăpânit de furie împotriva mea, dar dacă m-ai invitat în casa ta, sper că n-ai făcut-o pentru a mă insulta. Oh, nu! Te-am invitat ca să-ți anunț apropiata mea căsătorie. Cu cine? Conobilă din Scoția. Conobilă din Scoția? Da! Contesa Dospân. Oh, spui asta ca să mă liniștești. Când te-ai hotărât? Astăzi. Și. Ci... Când va veni logotnica? Vreau să o văd. Iată-o pe Pamela, logotnica mea, milady. Cum? Logotnica e Pamela? Da. Contesa Pamela d'Ospin e logotnica mea. Cine a făcut o contesă? Tu? contesă prin naștere. Lordul Arthur vă poate încredința de asta. O contesă! Vă cer scuze pentru injurile pe care le-am rostit necunoscându-vă. Sper că veți ști să mă înțelegeți. Oh, vă înțeleg, milady, și vă scuz. Așa ați judecat, pentru că așa judecă toți cei ca dumneavoastră. Vă strâng la pieptul meu în calitate de cumnată. Iar dacă vă socotiți o de cumnatul meu, vă rog să-l iertați. Asemenea, injurii nu pot fi iertate. Milord, nu întristați o astfel de zi cu gânduri de răzbunare. Da, Na. da, milord. Ofensa mea a fost adusă mie. Vă rog însă și eu să-l iertați. Milord, ce este? Lordul Arnold dorește să vă vadă. Să poftească. Are noroc că n-a venit cu o jumătate de oră mai devreme. Milord! Milord! Am aflat în anticameră lucruri extraordinare! Extraordinare! Trească locutnica! Trească contesa d'Ospan! Permiteți, madame, ca în semn de respect, să vă salut cu milință. Oh, domnule, domnule, acest gest nu se obișnuiește la noi. Iertați-mă, contesa, dar eu care am voiajat atât de mult, n-am găsit până acum pe cineva care să-și refuze mâna buzelor mele. <laughs> nu tot ceea ce fac străinii este bine să facem și noi. Dar dumneavoastră sunteți regina mea, uh, Lord Arnold, ajunge! Vino, scumpă logotnică, să fii stăpână acestei case. Dragul meu, sunt fericită că n-am fost cauza înjosirii nimănui și nici nu m-am lăsat înjosită de alții. Ați ascultat? Pamela. De Carlo Goldoni. Traducere de Eugen Costescu. Adaptare radiofonică de Ned David Distribuția a fost următoarea. Pamela. Melania Cârge. Doamna Ghevi. Silvia Dumitrescu-Timică. Artistă Emerită. Miledi Daura. Aurelia Sorescu-Lipati. Lordul Banfield. Ștefan Iordache. Lordul Arthur. Mircea Șeptilici. Cavalerul Arnold, Florian Pitiș. Tatăl, Jean Reder. Longman, Ștefan Niculescu, cadet.